tak jsme se pomodlili pro úspěch našeho krátkého zásadu a teď o obsahu. Hm? Podle prání několika mých známých, o kterých vím, že už mnoho let praktikují vypasanu, jsme se nakonec rozhodli eh, tento zásad zasvětit meditaci na čtyři elementy. Hm? která je málo známa, která se dá a já se o to pokouším výborně spojit s učením o pouhém vědomí, kterým jsem se dlouhou dobu zabýval. A tato meditace je vlastně základem pro hlubší pochopení vypasany tak, jak je vysvětlená v, v Visuddhimaga a v knížkách Abhidharmy. A já sám jsem se podle toho učil bez meditace na čtyři elementy, tedy není možné poznat takzvané čitavity, což znamená ty procesy myšlení, které jsou základem pro hlubší poznání vypasany. A není možné tež praktikovat důsledně vypasanu, která se jmenuje Anupada vypasana. Jestli jste slyšeli, asi v tradici Terevády rozlišujeme dva hlavní způsoby vypasany. Pro se jmenuje Kalápa vypasana, což je Meditace v hledu založená na spojování veličin, které jsou objektem našeho poznání. Ve smyslu spojování ve skupiny. Kalápa je, má význam skupiny, nebo má význam souhrnu, nebo má význam něčeho, co je dáno dohromady. A to je vypasáno na základě poznání, všeobecného poznání pěti agregátů existence, 12 sfér poznání ajatán, osmnácti elementů poznání souvislého vznikání, 22 druhů smyslu, 22 dvou druhů smyslu, čtyř znešených pravd jakožto celku druhý druh vypasany, který předpokládá detailní analýzu všech objektů poznání, což je v teravádovém buddhismu 89 druhů čita, 52 druhů mentálních faktorů a 28 druhů růpa tělesnosti. Tato detailní Vypasana je jedině možná, jestliže meditující praktikuje podle detailního vysvětlení všech objektů, vypasany detailně. A to je právě možné jedině na základě vlastně vstup do této detailní vypasany. Je v tradici právě meditace na čtyři elementy která umožní, že naše tělo se rozpadne v kalápy. Tyto kalápy jsou analyzované dán. a jednotlivé růpy nebo jednotlivé části hmotnosti se pak stávají objektem mentálních procesů. A v těchto mentálních procesech pak meditující zkoumá jeden po druhém faktory vědomí, které se těchto procesů účastní v jednotlivých fázích procesu. A toto je možné v tradici na základě meditace na čtyři elementy. Tato meditace se bohužel zachovala pouze v bomě, kde jsem se ji naučil. A většinou tuto meditaci neučím, neboť předpokládá jistou dobrou koncentraci a předpokládá, také jisté dosažení jistého dobrého stupně utišení samaty. Proto já většinou, ať už v Mahajánové tradici, v Terevánové tradici, jestliže se chceme hlouběji dostat do meditace, je třeba si osvojit meditaci utišení. Proto já většinou učím meditaci utišení. Málo kdy učím vypasan. Ale na tu vypasanou, kterou já jsem se učil, základ této vypasení je právě meditace na čtyři elementy. A tou se budeme zabývat v těchto budoucích dnech. Jestli uspějeme nebo neuspějeme, nedělejte si žádné starosti. Na každý pát ta meditace nám prospěje tím, že umožení zaprvé lepší koncentraci na objekt, který je z hlediska buddhistického učení vlastně opravdový objekt. Většinou v tervádové tradici my se zabýváme vypasanou na koncepty, jako je dech, jako je jsou nečistoty těla, nebo jako jsou kasíny, všechno toto jsou koncepty. Ale čtyři elementy je eh, takzvaná vyšší pravda z letiska Abhidharmi, to znamená opravdový objekt našeho poznání. Ne koncept, ale opravdový objekt poznání. A tímto tato meditace je jedinečná. Že je to vstup do vypasany. Vypasana podle tradice Abidharmy předpokládá, opravdová vypasana předpokládá z hlediska tervádové učení, že náš objekt není koncept, ale je takzvaná paramata, což je vyšší pravda. Jedině na základě poznání opravdových objektů může pak, Meditující podle učení například Salájatána Samyuta, Sabam anabidžánam, pokud nepoznáme všechno, to znamená nepoznáme vlastní vlastnosti všech opravdových objektů poznání, počínaje právě čtyřma elementama, Sabam Aparijánam, Potom, co jsme poznali vlastní vlastnosti objektu poznání, poznáváme jejich společné vlastnosti. Společné vlastnosti je přechodnost, Utrpení spojené s přechodností. Není to obyčejné utrpení, ale utrpení přechodnosti. A nejáství všeho, co je poznamenáno nespokojeností nebo utrpení nebo nenaplněním z přechodnosti Tyto tři objekty jsou objekty paridžána, to znamená objekty plného poznání. Aby jsme plně poznali objekty poznání, musíme tedy poznat jejich vlastní vlastnosti a jejich společné vlastnosti. Když poznáme vlastní vlastnosti a společné vlastnosti objektu, můžeme poznat souvislé vznikání tak, jak je. Jestliže poznáme souvislé vznikání, můžeme se tedy eh, odpojit od objektu poznání. A jestliže se odpojíme od objektu poznání, můžeme je opustit, hm? opustit lpění na nich. Hm? Jestliže opustíme lpění na nich, můžeme udělat konec utrpení. Hm? To je výrok z Salájatány, Sabam, hm? Anabidžánam, Aparidžánam, Aviradžan, Apadžaham, já. Pokud jsme nepoznali všechno tak, jak to je, jaké jsou vlastnosti toho, pokud jsme důkladně nepoznali, to znamená v procesu neuspokojení s přechodností a nejáství toho, co je spojeno s přechodností a nespokojeností s prechodností. Jestliže jsme poznali tedy vlastní a společné vlastnosti předmětu poznání, můžeme se od nich odpojit, Jestliže se od nich odpojíme, můžeme se od nich vysvobodit. Vysvobodit v tom smyslu, že je necháme, že je doslova sežereme místo, aby oni žrali nás. Dá se to nazvat takto. Kdo je sežere? Sežere je prázdnota. A jak je sežere? Že na nich nebudeme lepít. A proč na nich nebudeme lpít? Z hlediska aby darmi, protože jsme je poznali tak, jak jsou v procesech poznání, které jsou, které jsou vlastně procesy souvislého vznikání. Procesy souvislého vznikání jsou procesy, především procesy poznání, ve kterém z hlediska důvodů a příčin naše vědomí a objekty vědomí vycházejí a zacházejí v každém momentu. Tedy souvislé vznikání předpokládá momentální vyjevení a odchod všech objektů poznání. Aby jsme to poznali, musíme poznat jejich vlastní vlastnosti a jejich společné vlastnosti. A společné vlastnosti Poznáme důkladně jedině na základě vlastních vlastností. A vlastní vlastnosti, vlastně poznání vlastních vlastností začíná v tradici právě poznání čtyř elementů. Čtyři elementy tvoří naše tělo, a vše Vlastně, co chápeme jako tělo, a to, co tělo vnímá, je s nimi spojené. Jestliže poznáme tělo, můžeme poznat pocity, a pocity jsou spojené s vnímáním. Díky vnímání máme pocity, bez vnímání nic necítíme. Čili pocity a vnímání určují to, co rozlišujeme. A podle toho, co rozlišujeme, podle toho, co vnímáme a cítíme, vlastně se stavíme ke světu. Stavíme ke světu čím vůlí a faktory, které s vůlí přicházejí jako pozornost a tak dále. A to všechno se děje, protože máme schopnost rozlišování. Schopnost rozlišování to je věd, daná vědomím. Čili eh, poznání všeho je poznání všeho v procesu. A tento proces z diska budistického učení se dá taky symbol buddhismu je kolo, vnitřní kolo je, má je jako auto, kolo má pneumatiky, pneumatiky, to je ta vnější část kola. Vnější část kola se dá přirovnat a je přirovnána k našemu tělu. Jestliže vidíme auto, které se rychle hýbe, třeba na dálnici. Vlastně, co mi nejednoduše možno postřehnout jako pohyb tohoto auta, to je právě točení se pneumatik. Právě proto vlastně vypasena začíná tím, co je nejsnadnější poznat v rámci toho, co jsme popsali jako poznání vlastních vlastností, společných vlastností. A znechucení. Znechucení je špatné slovo. Odpoutání se. A tím pádem vysvobození. Opuštění. Tělo, jelikož každý z nás ví, že jsme byly něco jiného před deseti lety, před dvaceti lety, před 30 lety a tak dále. Poznat nestálost těla je nejsna, nejsnažší. Stejně tak je nejsnažší poznat, když se kolo točí, že se právě pneumatiky točí. To, co je nej, nejtěsněji spojeno s točením pneumatik, to je vlastně vnější okraj těla. To je jako naše pocity a naše vnímání. Které je úzce spojené právě s naším tělem. Poznat vůli v pohybu a faktory vůle v pohybu je těžší, ale aby jsme poznali vědomí jako pohyb, musíme poznat přesně vůli a faktory vůle v pohybu. A tak se dostaneme do středu kola. Střed kola není nic jiného právě než vědomí, ve kterém vlastně veškeré procesy začínají a končí. Čili eh, meditace v hledu začíná poznáním hrupa. A růpa doslova znamená, hroupa je definována v abhidharma Koša a tak dále jako rupana což je to, co se rozbíjí. Vědomí se též rozbíjí, ale toto rozbíjení vědomí není tak jasná věc. Rozbíjení těla je nám všem jasné. Všichni víme, že když jsme se jednou narodili, náš osud je i zemřít. Ale Málo z nás ví, že tento, toto vznikání a zanikání těla vlastně je vystávání a zanikání prakticky v každém momentu. A na to, aby jsme to pochopili, právě potřebujeme meditaci na čtyři elementy. Čtyři elementy, jak se budeme učit? v příštích dnech, čtyři elementy není nic jiného než takovost, což je synonym, obzvláště v majanovém učení, je synonym práznoty. Čili jak třeba Čula, rahulosuta vyjasňuje vlastně eh, meditace na čtyři elementy by měla být spojená s meditací na takovost. Hm? Jen tak opravdu tato meditace se nám může stát otevřením k hlubšímu hledu hlubšímu vledu čeho, hlubšímu vledu takovosti všech objektů poznání. Tak v těchto dnech, tedy jestli všichni jsou v touto meditaci inspirováni a mají k ní chuť, budeme tedy v těchto dnech Počínaje zítřkem, kdy objasním základy této meditace. Základy této meditace jsou, že čtyři elementy mají vlastně dvanáct vlastností, které je schrnují. Každý element, element, Země, element vody, element ohně, element větru má vlastně tři aspekty, ve kterých je poznáváme. První aspekt je konvenční aspekt. Tu zemi, kterou vidíme venku z okna, toto je, se nazývá konvenční země. Technicky Sasambhára Pataví. To znamená, když vidíme zemi, výjem země se nedá odloučit od věmu elementu vody, elementu ohně, elementu větru, barvy, chutě, čichového věmu a takzvané ođa což je vlastně kalorická hodnota všeho, co je hmotné. Těchto osm součástí je, je osm součástí eh, atomálních součástí všech částeček hmoty. Jestliže praktikujeme meditaci na čtyři elementy, naším úkolem je, aby se naše tělo rozpadlo právě v tyto částice. A pak tyto částice studujeme. A tyto částice hmoty, o kterých budeme mluvit, jsou pak objekty, počínaje těmi osmi základními, který, o kterých jsem se zmínil, jsou vlastně objekty procesu poznání tak, jak jsou vysvětlené v učení abidermi. A tyto procesy poznání jsou procesy momentálního vystání a zanikání v každém okamžiku poznání. Tedy element země, který vnímáme jako země venku z okna, to je konvenční země, nebo země sasambára. Sasambára znamená s výbavou, s jakou výbavou, těch elementů, o kterých jsem se zmínil, voda a tak dále. Bez nich ta, ta země, kterou vidíme, neexistuje. Další je země, kterou používáme ti, který praktikují dohloubky samatu, praktikují kasíny, deset kasín. A jistě budou tež praktikovat kasínu země. Kasínu země získají tím, že mentálním obrazem. A tento mentální obraz země se pak stává objektem hlubší koncentrace. A třetí opravdová země, která kterou budeme poznávat v této meditaci, je takzvaná země jako vlastnost. A to je opravdová země. Všechno ostatní je země konvenční. A tato země z hlediska učení Abhidharmy, to je ta vyšší pravda. Vyšší pravda v tom smyslu, že je předpokladem, k poznání prázdnoty, takovosti. To, co je předpokladem poznání prázdnoty, nebo takovosti, to mu se říká v abidarmě vyšší pravda. A objektem vypasany právě v tradici abidarmě musí být tato vyšší pravda. Čili úkolem naší meditace je poznat zemi jak v našem těle, tak i venku z hlediska opravdových vlastností země, které jsou tvrdost, hrubost, těžkost a jejich opak. Měkost, hladkost a lehkost. To je země, tak, jak opravdu je. To je takovost země. Jestliže jsme poznali takovost země, můžeme pak poznat prázdnotu země. Jestliže jsme poznali prázdnotu země, poznáme, že jak se budeme učit v příštích dnech, že tato země, Nejsem já, tato země mně nepatří a země není já. Tedy eh, meditace na elementy začíná právě poznáním těchto vlastních vlastností čtyř elementů, které jsou skutečným objektem našeho poznání. Ne koncepte, ale skutečný objekt přímého poznání.